Ako niste, braći i sestre, nikad bili u visokom društvu, a vjerujem da dober bio vas i nije bio. Visoko društvo, veliki ljudi, veliko bogatstvo i velika čast. Naravno, ste u okvirima ovoga svijeta. Vjerujem da Ovdje malo ko da je bio sa ljudima iz vlasti, da je bio u blizini oni koji donose velike odluke i koji tim odlukama utiču na mnoge druge. u vrijeme znamo da bismo svi manje ili više htjeli da budemo tamo. Čovjek ima potrebu za visinama, ima potrebu za visokim društvom. Međutim, ona je poslije pada i želje da budemo visočije nego što je Blagosloveno, pa se evo pomiješa smo sa demonima i sa svinjama. Ta potreba deformisana, braći i sestre, i dalje je prisutna u nama. I vidite i sami kako želimo da budemo bolji, da napredujemo, Da zauzimamo veće pozicije da ako smo bogati budemo još bogati, ako smo mudri da budemo još mudriji, ako smo lijepi da budemo još ljepši. Nikad do kraja zadovoljni uvijek sa potrebama, za napretkom. Međutim, poslije deformacije naše prirode, ta potreba, evo vidite, do čega nas je dovela. Do velike pometnje, do velikog nereda, do velikog haosa. Postoji samo jedan izlaz iz te situacije, postoji vraćaj se samo jedan put, Postoji samo jedan nivo gdje naša potreba za napretkom može da bude zadovoljena. Postoji jedan u Trojici koji nas je stvorio da bismo bili u zajednici s njim, da bismo bili braće i sestre u visokom društvu. Da bismo bili Sjedinjeni sa njim. Kako je mučno gledati sebe, kako je mučno gledati ljude oko nas. A pogotovo danas kad smo se srozali na onaj najniži nivo. Toliko braći i sestre ima poutronstva danas u opštenju. Toliko smo bolesno pragmatični, toliko jedni drugima ugađamo na bolesan način, toliko se bole s čovjeku ugodništva uselilo u nas. Šta sve ljudi ne rade, u kakve sve grijeke ne upadaju da bi svoju poziciju naodno promijenili, i svoj nivo, životni nivo unaprijedili, stepenovali. A evo, u crkvi daje se mogućnost da budemo u visokom društvu, braće i sestre. Ne da budemo na večeri Ili u nekoj zajednici sa visokim vodećim ličnostima. Da budemo sa bogatim ljudima, sa moćnim ljudima, sa poznatim ljudima. A svi to negdje potajno tražimo. Jer to, braći i sestri, jeste naša potreba. To je potreba naše prirode. Tim što pala priroda tu potrebu zadovoljava na svoj pogrešan, grekovo način. I danas ljudi vidite i sami, pogotovo mladi jer stariji ljudi osjećaju smrt koja nadolezi, ali mladi ljudi se grabe za društvo, za te jake veze. Poznanstva, prijateljstva koja navodno otvaraju dveri pravog života, punog stvasti i sladosti i privilegija. A oni koji u tome ne uspijevaju, oni upadaju u oblast maštanja, pa onda on mašta kako bi bilo, kad bi bilo. A onda iz mašte proste ulazi u sve složenije fantazije i onda neka medicinska sestra, neka kuvarica, neki portir, neko iz službe obezbeđenja, neko iz oblasti psihijatrije zarađuje platu, jer njegovu fantaziju treba lancima obuzdavat i jakim inekcijama. ...na nekom odeljenju neuropsihijatrije. I tako neko leba jede... ...zato što ovaj nije nebeski htio da primi... ...i da cjeliva. I to mi, braći i sestre, nazivamo životom. Tamo neko prodajući narkotike uživa... A ovaj se raspada jer jedino na taj način može da zadovolji svoju potrebu za opštenje i za visinama, izgubljenim visinama. Tako funkcioniše svijet, braći i sestri. Obmanjujemo jedni druge i tu našu U rođenou rekli bismo potrebu za visinama mi pokušavamo da nadomjesimo, zadovoljimo na čitav mis pogrešnih, potpuno pogrešnih načina. I sve ovo što imamo u svijetu, sve to braće i sestre pogrešno. Nezahvalno je ulaziti u posebno na vizu ovog i onog fenomene. Sve je pogrešno. Sve je velika greška. Jedino mjesto gdje možemo da nađemo istinu i tu našu potrebu za visinama, za visokim društvom, braći i sestri, da zadovoljimo, jeste crkva. Pogledajte. Ovdje smo sabrani, a malo ko zna gdje smo i malo ko vidi, braćo i sestre, duhovnu pozadinu ovog našeg sabranja. Malo ko vidi. Jer kad bismo vidjeli i mi bismo ovdje počeli da drhtimo, neki i oni nemoćni počeli bi da padaju u nesvijest. Od ciline vidjenog i nemogućnosti da se viđeno podnese. Zato crkva na drugačiji način pristupana. Provocirajući onu našu sposobnost da vidimo onim našim unutrašnjim okom i da vjerujemo braće i sestiru ono što se dešava. Da vjerujemo da mi danas ovdje sabrani, dođo smo i zajedničarimo, ne samo jednim sa drugima, nego da smo ovdje došli da zajedničarimo sa Svetom Trojicom, Otcem, Sinom i Duhom Svetim. I to na vrlo pristen način, vrlo pristen, braći i sestre. Mi smo došli da gledamo film o svetoj trojici, kako to svijet obično čini. Pa smo odgledali dobar film i onda smo u filmu, a ne u životu. Oni, braći i sese, koji kroz filmove Zadovoljavaju svoju potrebu za visinama. Oni se pretvaraju u glumce. Oni ne žive, oni glume. Pozdolište, braće i sestre, a ne život. A ovdje u crkvi nije tako. Mi ovdje nismo došli da se prosto sjetimo nekog događaja i da se podsjetimo na neke riječi. Ili da imitiramo nešto što je nekad bilo. Mi smo ovdje došli, braćo i sestre, jer nas je sami Bog pozvao. Ova crkva, ovo je Božija crkva, braćo i sestre. Ona ne pripada ni jednom čovjeku. Ni meni, ni vama, ni mom ocu, ni mom đedu, ni vašem prađedu i čukun džedu. Ona se ne vodi na moje ime, ona je posvećena majici Božiovi. Ona je posvećena i osvećena blagoslovom svete i živo načalne trojice, braći i sestre. I mi ovdje, sabirajući se, i ulazimo u kuću Božiju. Da jeste tako, potvrđuje i odsustvo onih koji vode računa ovom gradu, ovoj državi, ovom narodu. Gdje su oni, braćo i sestre, na nedjeljna sabranja? Nema ih. Pri tom, to je pravilo. Na svetoj liturgiji, kad ćete vidjeti nekog od vođa? Nema ih, braćo i sestre. Oni prosto ne dolaze. Vole da komentarišu. Da analiziraju, ali da dođu, ne doveze. A to se govori da oni osjećaju, braće i sestre, da crkva njima ne pripada. Mogu da uđu na bilo koje drugo mjesto, mogu da uđu u tvoju kuću da te pretresaju danas uveče. Mogu da te pozivaju na razne razgovore. Mogu da dodaju, oduzimaju. I mnogo toga drugog mogu, jer vlast imaju, date ime. I kad dođu, obično se posebna mjesta odvajaju za ličnosti od posebnog značaja. Vrlo važna ličnost. Gdje god da to, u bilo kojem gradu. Međutim, vidite i sami, u crkvi nema ih. Baš ih nema. Gotovo da neke nikad ni vidjeli nismo. Što to znači? Šta to govori, braći i sestre? Da oni osjećaju intuicijom, jer čovjek osjeća, braći i sestre, da crkva ne pripada i ne podliježe onoj oblasti nad kojom navodno vladaju. Da crkva pripada nekom drugom, čiju volju oni ne žele da prihvate, čiju mudrost ne žele da prime, čiji blagoslov ne žele da poslušaju, čiju svjetlost Ne žele da imaju. I onda imamo ovo što imamo. Hram velikoga Boga. Hram Svete Trojice. Bez visokih ličnosti. Bez vodećih ličnosti. Nema, braći i sestre, ni jedne. A ovdje, pazite, u hramu. Ne određujemo mi nivo, ne određujem ja nivo ovoga hrana, ne određujete ga ni vi, ne određujemo ga ni mi ovdje sabrani. Šta smo mi kad nas čovek prosije? Evo uzmemo nas pa nas prosijemo evanđelskim sitom, pitanja je braće i sese, bili se tu išta da valja našo? Ali, ovdje smo došli ne svoju vrlinu, braću i sestre, da ističemo. Nismo došli ovdje da se busamo svojim dobrim djelima, mudrošću, bogatstvom, znanjem i zemaljskim porijekom. Ne, nismo ovdje ni sabrani da nas bude više nego njih, da računamo na broj, ne, braću i sestre. Nismo ju sabrani da bismo upoznali velike ljude, jer vidite i sami da ih nema. Pa mnogi i ne dolaze zbog toga kažu, šta ću tamo? Kakve koris imamo toga? Ima toliko bolesnih, toliko nemoćnih. I fizički bolesnih i psihički, toliko izgubljeni oštećenih na ovaj onaj način, siromašnji, nemaju ništa. Možda platu, a neki ni platu nemaju, pa krpe od babine penzije. I što ja tamo ima da tražim? To nije moj nivo. Ja želim visoko društvo. Želim izobilje. Želim pune žitnice i pune bankovne račune želim društvo želim zajednicu koja će mi dati potvrdu sigurnost zaštitu perspektivu sveto obrati sestre mi imamo u crk samo što onaj koji nas ovdje dočekuje On neuporedljivo prevazilazi sve te vrhove društvene, političke, ekonomske, filotovske, naučne, astronomske, alpinističke. Ovdje, braće i sestre, Bog nad bogovima, ovdje je ime, Koje je iznad svakog imena Ovdje je presto Boži Ovdje je trpe za gospodnja Ovo je skinija Ovo je hram Boga živoga Ovo je hram velikog savjeta Otca i sina i svetoga duha Ovdje se braći i sestre Velike stvari dešavaju Ovdje se velike odluke donose, ovdje se odlučuje ne o mom i vašem životu u o mom i vašem imanju, o mom i vašem tjelesnom zdravlju, ovdje se odlučuje, braće i sestre, o našoj vječnosti, o našem vječnom životu i vječnom nasledju, o našem Vječnom bogatstvu ili vječnom siromaštvu i vječnoj bijedi. Ako odlučuje, braćo i sestre? Pa onaj koji po prirodi jeste vječan. Onaj koji po prirodi ima vlast da odlučuje. A ko je to ako nije Bog naš? Ako nije sve trojice trojica, i sese. Ako nije onaj u čije smo se ime krstili, u ime oca i sina i svetoga duha. I mi ovdje kad dolazimo, braće i sese, mi njemu dolazimo. Ovakvi kakvi smo, ali njemu dolazimo. Onakvom kakav jeste. A jeste svet i presvet i krepak, moćan. Silan, besmrtan, istinit, nestvoren. Dolazimo mu kao caru, braćo i sestre. Nismo mi ovdje došli na predizbornu kampanju. Nismo ovdje došli, braćo i sestre, caru nebeskom. Nismo ovdje došli onome koji vlada nad svima. Mi smo ovdje došli tvorcu, svedržitelju, promislitelju I prije svega došli smo otcu, bracu i sestre I došli na večeru, došli i sjeli za trpezom, bracu i sestre Liturgija, tajna večera Istina, nismo se baš najbolje obukli za tu večeru. Prije nekih dan sam skrenuo pažnju nekoj od bratije. Da se uređujete, braćo i sese, za svetu liturgiju. Treba da se spremite neuporedivo bolje nego da vas je pozvao predsjednih države. Neuporedljivo bolje. Dolazimo vagano, opušteno, trenerčice, majčice, nevaljato, braćo i sese. A vidi, možete i da ne dolaziš. Istetovirani, izbušeni, na nakindžureni, našminkani. A kome ti dolaziš, čoveč? Dolazimo samo caru. Stojimo licem pred svetom trojicom, braći se, licem pred licem onoga pred kim stoji sveti angeli, pred kojim se pokrivaju strahom braće i sestre i sveti sterafimi. Šestok ili sterafimi braće i sestre ne aranžiraju svoja krijeva ne prave nego se pokrivaju pred silom. A mi ovdje braće i sestre u nekoliko pristupamo i bliže od njih jer nam priroda tako dozvoljava. To jest Tajno počenja, jer onaj pred kojim oni trepte, braćo se sestvi, u strahu i trepetu ga stvave i ljube, on je radi nas postao čovjek. I mi kao ljudi možemo da mu priđemo i bliže od njih. A ne dotjerujemo se, ne obraćujemo se kako treba. Da ne idemo dalje u smislu duhovnih priprema za svetu liturgiju. To se vidi po rasijanosti, po nemaru, po dosadi, po zijevanju, po ulaženju, izlaženju i rijetkom dolaženju. Poprosti, ali ne možeš tako. Ne ti, nego ne može nikom. Evo vidi i oni veliki, oni uopšte ne dolaze. Zašto? Zato što znaju da ne mogu tako. A nekima, braću i se nije dozvoljeno ni da priđu svetinji Ne može. Ne da cara da se skrnavi svetinja crkve. Zato, braću i sese, izgradimo tu svijest. Trudimo se na tome, posebno ove posne dane. Da budemo svjesni kome mi dolazimo. I da nema većeg blagoslova nego biti u crkvi, biti na svetoj liturgiji. I da nema nikog većeg braća i sestre ko može da nas dočeka i da nas blagoslovi. I većim darom da nas daliva, boljom hranom da nas hrani, braći i sestre. I većim i svetim bogatstvom da nas obogatne. Zato ova priča o bezumnom bogatašu, o ludaku, koji danas ima braće i sestre, a gotovo da je sva planeta u tom ludilu, sticanja troležnog, proleznog bogatstva, ko sebi stiče blago na zemlji, zaboravljuši na carstvo nebesko i mogućnost da se carski obogati upravo tu, A nema potrebe da ideš da tražiš ludnike, da kopaš zlato, da ideš da stičeš nekakva besmislena znanja širom svijeta po nekakvim mentalnim koncentracionim koja koje nazivamo fakultetima, gde se mozak i krvi, svijest i mentalitet i vjera gde se sve izvodi iz čovjeka zajedno, sa mozgom, a nekada i sa organima i vrate ga majici prazno i zemlji nepotrebnog, ako ne, a vrlo često i štetno, otrovano, da širi svoj otrov u svome selu, u svojoj porodici, u svom narodu, u svojoj državi, ne Bog i u svojoj crkvi, Zato ovo evanđelje, zato car, braće i sestre, danas govori da mi smo ovdje došli, pa kao što biva za svakom trpezom i da se razgovara, pa smo sjeli danas, a on kaže da vam ispričam jednu priču. A ko to priča nama, braće i sestre? Čovek? Ne, Bog. Koji je radi nas postao čovek da bi mogao da nam priča velike priče? Pa nam o bogatašu. Kome je krenuo posao? Pa postalo malo ono što ima. Mali magacini, mali tjesni džepovi, garaže, stanovi. I hoće se šili čovek, će se bogati. Pa ruši, pa zida, nanovo puni tovari. Tovi se. Potpuno zaboravio na nebo. Potpuno zaboravio na vječno obogatstvo. Srozao se čovek Boži na tvar, braće se se na prah i pepel, na smrad. Obogatio se, napunio se, što bi se reklo danas. I evo pazite kako se završava sva ta priča. Sve ovo što imamo oko nas. Sve te velike priče, afere, braće se Parmice, svi ti milioni, milijarde, Sviti ti magnati, ta mreža bankarska, svata osiguranja i osiguravajuća društva, sad taj novac, braćo i sestre, ta otrovna krv koja pokreće palo čovečanstvo, kako se sve to završava? A evo kaže sveto Evanđevi. Doći po tebe ove noći, po tvoju dušu, da je traža. Kako je govorio naš otac Zaharije, opisujući smrt čoveka iz ugla gospodine. Daj ga ovamo. Tako gospod broći sve se rešao. Daj ga ovamo. Kome on to kaže? Nekom od angela smrti. Ustoje angeli koji odvajaju dušu od tijela. To je posebna hirurgija o kojoj čovek ne zna i ne može da zna, to je poseo posebnih angela. Daj ga ovam i čovek umire. Umire na poslovnom ručku, braću i zalogaj mu viri. Kao pacov prebijeni, sa zalogaj mu istima, nepojedeni. A to što si stekalo, pita gospod, pita i nazad. Pomeć je što staviti. I onda završava priču upozoravajući, na vrijeme upozoravajući. Tako biva svakom onom, pazite, o sreći gospodnje, braćo i sredstvo, to nema šta da ispitujem. To nam govori onaj koji vidi svakog onog Koji sebi teče blago na zemlji, a ne bogati se Bogu. Tako biva, braćui se. Svakom onom koji se nebogati u crkvi, koji se nebogati u liturgiji, koji bogatstvo ne prima iz ruku bogatog Boga. A koje je to bogatstvo koje mi primamo? sveto pričašće, braci se svet. sve svete tajne ali sveto pričaš je posebno danas na ovoj svetoj liturgiji i na svakoj na kojoj smo bili do sad mi smo bogatstvo primali braci se rukom božijom desnicom gospodnjom kad vas budemo pričestšćivali kao sveštenici kao da nas nema braci se zaboravite ko pričestuje Знайте, делауйте, da вас Господ причаšщуuje. Даjuчи namveтенju надvejama у руки, у живот brač и сестры. таляjuć nam суto богатство усерединну нашего биćя. Каo да нас otvorи, usvari kao da se otvorrimo vjero i on nam небески bis stavi u srdce. I takа čоek brać i сестре. Ony Boga. Zamislite da umjesto zuba u mesojanovoj šestice ugradimo dragi kamen koji vriedi 5 milijardi evra. Kako bi to postalo poželjno dijete, tako? I to više nije samo Jolan, to je naš Jovo. On ima zubić koji vriedi 5 milijardi. Naravno, vući bi se sabrao jo konjek. Čovek, braćo i sestre, koji se dostojno pričašćuje, on nema plombu od pet milijardi, nego ima Boga neprocenivo vrijedno. Vječno ga Boga u sebi. E on je bogat. On za vremena sebi stiče, to je sprijima nebesko blago. I kad dođe onaj angel smrti, pa doći će, braćo i sestre, On će Boga u nama da nađe. I, iako će nas privremeno odvojiti od tijela, on nas od Boga ne samo ne može, pa i ne može, ali i neće odvojiti, jer mi smo se sjedinili sa njegovim gospodom, sa njegovim Bogom. I on u nama Boga vidi. To bogatstvo vraćuje se, od nas niko ne može da oduzme. Ne jedna smrt, nego milijon smrti, braćo i seste. Ne jedan neprijatelj, nego svi neprijatelji. Ne jedan narod, nego svi narodi. Ne jedan demon, nego svo podnebes sa svom preispodnjom. Pa i nevidljivi, vidljivi neprijatelji, svi braćo i seste da krenu na nas, ne mogu nas odvojiti od onoga koji je radi nas postao čovjek i radi nas prisutan ovdje u crkvi zato crku braće sest niko ne može od naroda da odvoji samo mi možemo od crkve da se odvojimo da se odreknemo braće i sest samo to postoji kao mogućnost da se odrekneš, a neko da je odvoji ne može samo ti sinko Radi svoj posao, govori sveti Vukašin, neraskidivo vezan sa crkom, majkom, istra velikim savjetom, svetom trojicom. Neka bi gospod dao da i ova sveta liturgija, braće i sese, bude naše bogaćenje vječnim blagom i promjena odnosa našeg, prema troležnom blagu. To što imaš dva evra u džepu ili nemaš ni jedan, ili imaš sto ili dvesta, to ti je za danas sasvim dovoljno. Možeš i da podijeliš sa bližnjima. Ne brini, ja kao izvor bogatstva, pravog bogatstva, vječnog bogatstva, tu sam sa tobom radi tebe. I ja i ti zajedno uvijek ćemo biti bogati. Nama ne može da hvali, razumiješ? Mi možemo zlato od slame da pravimo kao što je pravio sveti Jovan Bogoslov. Mi možemo zmije u zlato da pretvaramo. Mi možemo kišne kapi u zlato da pretvaramo. Mi svaki kamen ovog crnogorskog krša Možemo da pretvaramo u drago kamenje kakvo god oćeš, i da budemo najbogatiji. A koliko kamena imamo, ali to nije to bogatstvo, i to nećemo da radimo. Mi ćemo raditi ono najvažnije, mi ćemo svešteno dejstvovati, djeco moja, kaže gospodin. Pa fino od ovoga hleba danas i od ovoga vina silom duha svetoga da imamo Božije tijelo i Božiju krv. Pa iz svetih čaša da nalivamo i da nazdravljamo braću i sestre u čas svete trojice u slavu. Presvete bogorodice i svih svetih ljudi i angela da nazdravljamo i jedni drugima u duhu crpe i liturgijskog jedinstva koje je zapravo najveće naše bogatstvo i zadovoljenje onih naših najdubljih potreba za visinama. Nebeski koji, daj Bože, danas da se udostojimo i u carstvu, vječnom, u carstvu nebeskom. Amin, Bože, daj.